Kapitola 77. Upeny Padal soumrak, když se na silnici před námi objevila zatáčka. Zaslechl jsem tleskání a dupání smíchané s hudbou a hlasitý smích. Po deseti hodinách chůze mi ty zvuky zlepšily náladu skoro až k radosti. Hostinec Upeny na poslední velké křižovatce jižně od stařiny byl obrovský. Postavili ho zhrubě otesaných trámů, měl dvě patra a nahoře ještě několik oken ve štítech, naznačujících menší třetí patro. Okny jsem zahlédl tančící postavy mužů a žen, kterým neviditelný houslista vyhrával bláznivou strhující melodii. Dedan se zluboko nadechl. Cítíte to? Povídám vám, tady mají kuchařku, která dokáže i kámen připravit tak, že člověk prosí o přídavek. Sladká kápek. Upřímně doufám, že tady ještě pořád je. Naznačil bujné křivky gestem, jež prozrazovalo smysl a dloubl Martina loktem. SP zůžila oči a zabodla mu pohled do týlu. Tedan si toho nevšímal a pokračoval. Dnes budou ustínat s břichem plným jehněčího a brandy, i když by bylo možná zabavnější trochu spánku obětovat, aspoň podle mé poslední návštěvy. Viděl jsem, jak se Hespe ve tváři chystá bůřka a rychle jsem promluvil. Cokoliv mají v hrnci a noc pro nás všechny, pravil jsem pevně. Všechno navíc si platíte sami. Tedan se zatvářil, jako by nemohl uvěřit vlastním uším. No tak, spali jsme kolik nocí venku, krom toho to nejsou tvoje peníze, tak nebuď takový škrob. Ještě jsme neodvedli svou práci, pravil jsem klidně. Ani kousek. Nevím, jak dlouho nám to tady potrvá, za to vím, že nejsem žádný boháč. Když nám Majerovi peníze dojdou moc brzy, budeme muset lovit, abychom se najedli. Pohlédl jsem na ně. Nedá, by někdo z vás měl dost peněz, aby nás nakrmil. Martin se tomu návrhu teskně usmál. SP se dívala na Dedana, který mě dál probodával hněvivým pohledem. Tempy se ošíval, výraz měl lečitelný jako vždy. Minul sami očima, s prázdným obličejem pohlédl pořadě na každého. Jeho oči se pohybovaly ne od tváře ke tváři, místo toho se zadíval na Dedanovi ruce, pak na jeho nohy, potom na Martinovy nohy, Hespiny, pak moje. Přešlápl a postoupil o půl kroku k Dedanovi. Naději, že tím rozptýlem napětí jsem mírnějším tónem dodal. Až splníme úkol, rozdělíme se o všechno, což bude v peněžence. Tak bude mít každý něco pro sebe, než se vrátíme do Severenu. Každý, ať si to utratí podle sebe. Potom. Poznal jsem, že Dedan není spokojen a čekal jsem, jestli bude dál naléhat. Místo toho se však ozval Martin. Po takové celodenní chůzi pravil zamyšleně jako by k sobě. By trocha pití přišla k chuti. Dedan pohlédl na přítele, pak se vyčkávavě obrátil ke mně. Myslím, že drink pro každého peněženka ještě snese, ustoupil jsem. Snad z nás majer nechce mít měchy, ne? Na to se hespe srdečně zachytala, Martin a Dedan si jen veselé už klíbli. Tempy na mě upřel světlé oči, ošil se a ohnul očima. Pár minut nenuceného smlouvání nám získalo společné ubytování, Prostou večeři a jednu rundu za stříbrňák. Když jsme tohle dojednali, našel jsem stůl v klidnějším rohu a stračil jsem loutnu do bezpečí pod hlavici. Sedl jsem si k smrti unavený a uvažoval jsem, co by se dalo udělat s Dedanem, aby se přestal tak naparovat. Takovéto roztržité myšlenky se mi honily hlavou, když přede mnou na stole přistála večeře. Zlédl jsem a spatřil ženskou tvář a ňadra, na která už jsme byli upozorněni, orámované záplavou jasně rudých kadeří. Pleť měla smetanově bílou, s nepatrným náznakem pych, rty světlé, nebezpečně růžové, oči jasné, nebezpečně zelené. Díky, řekl jsem trochu opožděně. Rádo se stalo, drahušku. V očích ji zahrálo, odhrnula si vlasy z holého ramene. Vypadalo to, jako by skoro spalo v sedě. Koro, byl to dlouhý den a dlouhá cesta. To je opravdu škoda, zalitovala rozpustile a promnula si ší. Kdybych si myslela, že budeš za hodinu ještě na nohou, mohla bych zařídit, aby se ti podlomily. Natáhla ruku a zapletla si prsty do mých vlasů. My dva bychom mohli klidně založit požár. Strnul jsem jako vyplašený jelen. Ani nevím proč, snad, že jsem byl po několika dnech na cestě tak unavený. Možná proto, že na mě ještě žádná žena takhle přímo nezautočila. Možná... Možná proto, že jsem byl mladý a žalostně neskušený. A nechme to tak. Hodečně jsem přemýšlel, co na to říct, ale než jsem se na něco zmohl, ustoupila o půl kroku a vrhla na mě bystrý pohled. Ucítil jsem ve tváři horko, což mě uvedlo ještě do větších rozpaků. Bez přemýšlení jsem pohledl na stůl, na to, co nám přinesla k jídlu. Bramborová polévka. Pomyslel jsem si o tu Tiše se zasmála a jemně se dotkla mého ramene. Promiň, chlapče, vypadalo trochu víc. Zarazila se, jako by zvažovala svá slova a pak začala znovu. Líbilo se mi, jak vypadáš svěže, ale nepodmyslela jsem si, že jsi až tak mladý. Přestože mluvila jemně, Rozpoznal jsem v jejím hlase úsměv. Tvář mi zahořela ještě víc, červenal jsem se až po uši. Nakonec zřejmě pochopila, že cokoliv řekne, ještě zvýší mé rozpaky a sundala ruku z mého ramena. Ratím se později, kdybyste ještě něco potřebovali. Němněž jsem přikývl a díval se, jak odchází. Byl to příjemný pohled, ale rozstyloval mě dostroušený smích. Když jsem se rozlédl, spatřil jsem ve tvářích mužů kolem pobavení. Jedna skupinka pozvedla korbelík po směšnému přípitku. Další chlapík se naklonil a poplácal mě po zádech. Nebarři to osobně, hoch, nás všechny odmítla. Připadalo mi, že se na mě všichni v místnosti dívají. Sklopl jsem zrák a pustil jsem se do jídla. Když jsem tak ulomoval kousky chleba a namášel do polévky, dochu jsem si sestavoval seznam svých pitomostí. Přitom tomu jsem pokradmu sledoval rudoblasou číšnici, jak při roznášení pití ke stolům se všemi laškuje a odmítá návrhy tucty mužů. Už jsem se trochu zpamatoval, když si ke mně přisedl Martin. S dedanem si to vyřešil dobře, prohlásil bez úvodu. Poněkud mi tím zvedl náladu. Vážně? Martin lehce pokývl, mystrýma očima pozoroval hosty v místnosti. Lidé se většinou pokouší ho zastrašit, přimět ho, aby si připadal jako hlupák. Kdybyste to udělal taky, tak desetinásobně by ti to oplatil. Ale on se opravdu choval hloupě, poznamenal jsem. A když se to tak vezme, tak jsem se ho opravdu pokusil zastrašit. Pokorčil rameny. Jenže jsi to pravedl šikovně, takže tě bude dál poslouchat. Chopil se sklenice a změnil téma. Hespe nabídla, že se s ním podělí o pokoj. Pravil věcně. Vážně? Vyhekl jsem překvapeně. To se nějak smělila. Pomalu přikývl. A co? Pobídl jsem ho. A nic. Dedan prohlásil, že nebude utrácet za pokoj, když má noc za zadarmo. Svedl obočí. Toho nemyslíš vážně, hlesl jsem bezvýrazně. Muselo mu to dojít. Hraje si na prosťáčka, protože se mu nelíbí. To bych neřekl, mínil Martin. Otočil se ke mně a snížil hlas. Před třemi jedeníky jsme doprovodili karavanu z Ralienu. Byla to dlouhá štreka a my s Denanem jsme měli plné kapsy peněz a neměli jsme celkem co dělat, takže jsme jednou v noci seděli v takové mizerné krvně v přístavu, moc opilí na to, abychom se zvedli a šli pryč. A v tom on začne o ní. Martin pomalu zakroutil hlavou. Vydržel to celou hodinu a podle toho, jak ji popisoval, bys zaručeně naši drsnou hespe nepoznal. Prakticky o ní zpíval, vzdychl. Myslí si, že je pro něj až moc dobrá a k tomu je přesvědčen, že kdyby se na ní jenom křivě podíval, skončil by s přelámanýma rukama. Proč mu nic neřekl? Co bych mu měl říct, to bylo ještě předtím, než na něj začala dělat oči. Tou dobou jsem si myslel, že jsou ty jeho obavy docela k věci. Co by řekl ty, že by asi udělala, kdyby si ji přátelsky poplácel po některé z těch přátelštějších částí? Zadíval jsem se na HSP u baru. Jednou nohou si poklepávala do rytmu houslí. Jinak podle držení ramen, očí, podle čelistí působila tvrdě, téměř bojovně. Mezi ní a muži u baru byla malá, ale znatelná mezera. Tak, abych nediskoval ruku, přiznal jsem, ale co pak on to neví, vždyť není slepý. O nic víc, než my ostatní. Chtěl jsem něco namítnout, ale zrak mi padl na rudovlasou čišnici. Měli bychom mu to říct. Ty bys mu to mohl říct. Tobě věří. Martenci si přejel zuby jazykem. Ne, ne, řekl a odložil pití. Jen by to ještě víc skalilo vodu. Buď to pozná, nebo ne. Svým způsobem ve správnou chvíli. Pokročil rameny. Nebo nepozná nic, ale slunce stejně vyjde. Dlouho žádný z nás nepromluvil. Martin sledoval přes okraj Korbeleruch ve výčepu, jeho pohled se někam zatoulal. Nechal jsem lu gospody slámnout do příjemného předaní, opřel jsem se o stěnu a podřimoval. A jak už to u mě bývá, když se nahlídá myšlenky, Zabloudí kde ně. Vzpomínali jsem na její vůni, na křivku její šíje u ucha, na to, jak při řeči pohybuje rukama. Uvažoval jsem, kde asi je dnešní noci, jestli se jí daří dobře. Také mě napadlo, jestli i její myšlenky občas zalétnou ke mně. Pochytat ty lupiče by nemělo být těžké. Krom toho by bylo skvělé hupsnout pro změnu na ně, mizerné zločinecké hajzly. Ta slova mě vytrhla z příjemné dřímoty, jako když rybu vytáhnout z rybníka. Oslista přestal hrát, aby se mohl napít a ve vzniklém tichu se v hlas rozléhl jako oslí zahýkání. Otevřel jsem oči a zjistil jsem, že Marten se také dívá znepokojeně. Nepochybně ho probralo to tež, co před chviličkou zachytilo mé ucho. Trvalo mi sotva vteřinu, než jsem zahlédl Dedana. Seděl o dva stoly dál a vedl opilecký hovor s šedovlastním farmářem. Martin už se zvedal na nohy. Nechtěl jsem na nás příliš upozorňovat, tak jsem jen cykl. Odveď ho. A přinutil jsem se zůstat sedět na místě. Začínal jsem zuby, zatímco Martin se hybitě propletl mezi stoly, poklepal Dedana po ramení a ukázal trhnutím palcem ke stolu, kde jsem seděl. Dedan zabrumlal něco, co jsem rád přeslechl a neochotně se začal zvedat. Raději jsem bloudil pohledem po místnosti, než abych sledoval Dedana. Ten ho v červeném oděvu jsem zahlédl i hned. Seděl u krbu a díval se, jak houslista ladí svůj nástroj. Před ním na stole stálo několik prázdných sklenic. uvolnil si popruhy na košily. S nezvyklým zájmem houslistu pozoroval. Viděl jsem, jak mu číšnice nese další pití. Změřil si ji, přijel ji bledýma očima po těle. Něco řekla a on jí podíbil hřbet ruky elegantně jako dvořan. Zardila se a jemně ho pleskla po rameni. Jedna z jeho rukou se jí hladce ovinula kolem pasu a zůstala tam. Dívce to zřejmě nevadilo. Dedan přistoupil k mému stolu a zakryl mi výhled na tempiho, právě když houslista zvedl smyčec a začal vyhrávat gigu. Tucet lidí se načoně pustilo do tance. Co je? zavrčel Dedan a postavil se před můj stůl. To si mě zavolal, aby mi vykládal, že už je pozdě, že máme zítra nějaký těžký den, tak abych měl svoji maličko zašoupnout do postele? Neklonil se nad stůl, aby měl oči ve stejné rovině. Zachytil jsem kyselý lípach z jeho dechu. Drek. Laciný, odporný chlast, kterým by se dali zapalovat ohně. Přezíravě jsem se zasmál. Hm, čertu, nejsem tvoje máma. Vlastně jsem se chystal říct právě to a teď jsem zoufale přemýšlel, jak odvést jeho pozornost. Zahladil jsem se na zrzku, která mi předtím přinesla večeři a naklonil jsem se na židli dopředu. Myslel jsem, že bys mi mohl poradit. Sykli jsem s pěkleneckým tónem. Jeho zamračený pohled se změnil ve zvědavý a já ještě snížil hlas. Ty jsi už tady byl, že? Přikývl, a nahnul se blíž. Víš, jak se to děvče jmenuje? Ukázal jsem bradou na zrsku. Tedan se přehnaně opatrně ohledl přes rameno, což by určitě oboutalo její pozornost, kdyby nebyla otočená zády k nám. Ta blondýka, kterou osahává náš Adem? Teda na Dedanovo široké čelo se zvraštilo, něk si snažil zaostřit na vzdálenou část výčepu. Losín? Zeptal se, se měkce. Otočil se ke mně, ještě šilhal. Malá losy? Pokrčil jsem rameny a začal jsem litovat, jakou taktiku jsem zvolil. Moutný muž vybuchl smíchy a napůl spadl, napůl si sedl na lavici naproti mně. Asi. <laughs> Zashechtal se hlasitěji, než by mi bylo milé. Kvote, já tě odhadoval úplně špatně. Plácl dlaní do stolu a znovu se rozesmal, div se nepřevrátil dozadu. Ach, máš dobré oko, ale tady nemáš nejmenší šanci. Trochu mě tím popícho. Bročné je přece... no... Umlklej jsem a udělal neurčité gesto. Nějak se mu podařilo pochopit, co mám na mysli. Děvka? Přeptal se nevyřícně. Bože to ne, pár takových tady je, udělal široké gesto, pak stlomil hlas na soukromnější úroveň. Nejsou to doopravdy děvky, abys věděl, Je děvčata, co si v noci chtějí přivydělat. Zamrkalo. Peníze, peníze navíc a ještě další věci. Jen jsem myslel, začal jsem slabě. Ach, to si myslel každý chlap, co má oči a koule. Nhanul se ještě blíž. Je to taková potvůrka. Zalaškuje si s chlapem, který jí padne do oka, ale nedá se ukecat ani koupit do postele. Kdyby ano, tak už by nejspíš byla bohatší než král. Koukl se jejím směrem. Kolik by člověk dal za číslo s takovou... Já bych dal... Začel hal po ní, hrdy se mu pohybovaly, jako by počítal nějaký složitý příklad. Po chvíli pokrčil rameny. Víc než mám. Koukl se na mě a znovu pokrčil rameny. No, přání nám nepomůže. Už je tři, si problémy. Kdybys chtěl, znám jednu, na kterou se taky dobře kouká. Třeba by byla ochotná vylepšit ti večer. Začal se rozlížet. Ne, chytil jsem ho za paži. Byl jsem zvědavý, nic víc. Znělo to neupřímně, což jsem dobře věděl. Díky, že jsi mě trochu zasvětil. To nic. Hopotrně se zvedl na nohy. Aha, vyhrykli jsem, jako by mě to právě napadlo. Mohl bys mi prokázat laskavost? Kývl. a já ho gestem pozval blíž. Mám trochu obavy, aby hespe nezačala vykládat o naší práci pro Majera. Kdyby se lubiči doslechli, že po nich jdeme, měl bychom to zatraceně těžší. Tváří se mu myhl provinilý výraz. Doufám, že se o tom nezmíní, ale však víš, jak ženské rády mluví. Chápu, pravil rychle. Poví to, lepší je být opatrný. Houslista s orlým nosem dohrál gigu, všichni tleskali a dupali a bouchali prázdnými korbely o stoly. Zdychal jsem a promnul jsem si tvář dlaněmi. Když jsem znovu vzlédl, uviděl jsem u sousedního stolu Martina. Dotkl se prstem čela a naznačil uznalý pozdrav. Malinko jsem se v sedě uklonil. Vždy je milé mít vnímavé publikum.